Întuneric de frică. Terasa Plutea deasupra ierbii, Lăsând să cadă întunericul Din jurul lunii. Inima încolțită, Frig fără aer, Trăgea pezna în piept, Întuneric de frică. Pătruns până la stele, Până la suflet, Cuvintele străine de s-ar fi spart, de ne-am fi mărturisit. Terasa continua fără aer între noi. Autor Gabi Shuster Lectura Maya Martin